Det er nyttig å faktisk, det er ganske stort. Det er stort, og i dette tiåret så er jeg fortsatt Joachim. Og jeg heter fortsatt Ui. Hei, velkommen Ui. Takk, takk. Det er fint å være. Ja, det er det. <laughs> Vel, her og der da, for jeg har kommet meg tilbake til Bergen, og du er i Stavanger. Ja. Vi fikk ikke tatt opp den der juleepisoden som vi hadde planlagt, siden ting er jo travelt i julen. Ja, altså når vi ikke tid til julekos for i, da det er det en sånn alvorstegn. <laughs> ja. Men eh, vi får gjøre det godt igjen på nyåret, kan vi ikke det? Ja, mm -hmm. vi, skal... vi skal prøve å være flinke og, og... og ta opp, eh, ikke for nødvendigvis flere episoder, men i hvert fall gode episoder. Ja, ja, vi satser alltid på kvalitet. kvalitet.. Mm -hmm. Men nå er vi oppe i eh, 39 år. Hjemme. Så det nærmer seg 50, ja, og då må vi jo gjøre... Jeg nu på med vi når episode 50, det er 2020, tror du? Ja, klart vi gjør det, men jeg, jeg lover lytterne her og nå. Jeg helt spontant at få episode 40, så må vi ha en liten krise, og da må vi gjøre noe sprelsk. <laughs> ok. Så det er det glede seg. En krise har hatt så dramatisk ut. Ja, det er alltid en sånn 40-krise. Ja, 40-episoders 40 krise, ja. Ja. Så da, da skal vi gjerne ikke bli flashy. Ok, det skal bli meget, meget flashy. Ja. Men, uh, jeg vet ikke, skal vi ønske det nye året velkommen med nyheter, eller? Uh, jo, vi kan jo godt det. Uh, Nå skal uh, vi spørre hva vi har gjort. Ja, for, altså, julå er jo for kos og familie og spilling, så jeg kan ju spørre deg, liksom. Uh, det er to delt spørsmål. 1. Har du spilt noe julå? 2. Har Fikk du noe spillrelatert til jul? Ja. Um, jeg har lastet ned Mario Kart. Mm -hmm. Så det spillet har jeg kjøpt for andre gang, siden jeg gikk på Wii U. <laughs> ja. Jeg hadde også kjøpt uh, DLC-ene, så jeg har virkelig punget ut for dette. Ja, på, på Wii Uen? Ja. Ja, og den deluksasjonen på Switchen, den er komplett, sant? Ja, den er alltid samme som jeg hadde fra før. Ja, stemmer. <laughs> Men... Jeg har fått større TV siden sist, jeg tror grafikken er litt finere. Ja, jeg tror de har pusset den opp litt i ja. Så jeg har jo bare men det ga en jo en umiddelbar god følelse da. Mm. Altså, jeg har jeg spilt mye The Witcher 3. Mm. Progresjonen går veldig sent, fordi jeg spiller Gwent mange ganger. Opp til flerende med hver kjøpmann jeg treffer, og med litt ulike dekk skal jeg også begynne med da. Eh, uh, Cisco gick med snackade om Switch så tror jag du, du var gått inne i skällige. Jag har gärna gått in i skällige. God inne i skällige. Okej, okay, du har ju kommit dig väck från den öja. Jag hars inte jag hastverk alltså, jag kos mig. Ja. Ja, men det är bra. Det är viktigt att kosa sig. Eh. Uh, och så läser den första novellesamlingen jag akkurat färdig med. Mhm. Mm och så ser jag TV-serien? Mhm. Mm eh, uh, och har jag fått en bok av dig? Ja. Som tar for seg universet, et sånn kult kompendium. Tusen takk, vi. Jo, vær så god. Jeg, <laughs> det er kjempebra, altså, for da forstår jeg mye mer av verdenen, og fraksjonene, og den store historien. Ja. Så det er veldig kjekt å sitte her i blad i den, altså. Ja, for altså, jeg husker når jeg spilte spillet, så, og så på kartet av det, så var det bare sånn, oh, så stor dette. Jeg skjønner ikke, jeg husker ikke hvem som tegjør, og kor, eller, og alle disse monsterne som dukker opp, så... Du kan jo selvfølgelig gå inn i startmenyen og eh, blade deg der, men, men, men det er jo kjekt å kunne bare slå opp i boken også. Ja, jeg synes det er veldig kult nå. Mm. Så nå får jeg, liksom, nå får jeg Witcher i fra så mange ulike hånd. <laughs> du blir ikke litt mettet på Witcher da? Nei. Nei. Nå begynner jeg virkelig å komme inn i det, egentlig, føler jeg. Ja, etter hundre timer. Ja, men jag har ju spelat 20 omgångar alltså där jag har tagit oss pauser. Ja. Men nå jeg liksom, ja, finn egentligen kom vi segra, så dette er bra. <laughs> det är bra. Høre. Uh, altså, jeg Olli -Olli, uh, er det är bra att höra. Eh, alltså jag har ju spelat lite all i som var det spelet som du anbefallte mig i Shit eller Canel. Mm. -hmm. Uh, jag har bara spelat nog till att lära mig kontrollerna, men första intrycket är bra. Så bra. Eh, uh, var rare i 5 minuter, men så satte jag. Eh, det ju Ja, så det något är rart med de? Jag har börjat med. Jag kanske förklarar det men det er liksom är helt sånt som jag tror jag vant mig fra Tony Hawk. Ja. Ja. Det är lite annorlunda så men men egentligen väldigt enkla. Kanske sån alla Smash Bros typ kontroller. Ja. Ja, det är ja, det vanligen cirkel. Det är inte eller halvcirkel eller kvartsirkel, det är ske. Det är 25 olika tastekombinationer. Ja. ja, så väldigt bra första Så bra att höra. Det var Det var deg. Uh, skal jeg fortelle deg om min jul, kanske? Ja. Uh, jeg tog ju med meg uh, begge konsolene hjem til jul. Uh, så jeg har fått gamet mye. Uh, planen var jo at jeg skulle uh, på komme meg inn igjen i Final Fantasy 7. For det spilte jeg en god del timer, og så bare liksom, dette gud av det. Uh, altså laste in det siste lagringspunktet mitt. Och ehm um, lasta in det siste lagringspunktet. Ja, ja, alltså så jag laddar upp igen. Eh men men jag uh, men jag hade ju på något då nu lov och sikte över var og hur jag ska hen. Eh uh, så då då blev jag bara lite sån demotiverad för det det som, som mye å, så mycket och så mycket att sätta sig in igen. Eh, så då bara tänkte jag okej, okay, och detta gjorde jag liksom när Ferran startade, tänkte jag okej, okay, jag tar det lite senare Ferran. Det var kanske som en en en ting som du inte vill göra men du må göra så det bara utsetta lite grann. Det mm. pro pro pro är prokrast prokrast prokrast väldigt hjälpkär. Prokrastinera. Prokrastinera, det gjorde jag. Eh, og och det ska ju jobba ett spel. Hallå. Så så jag jag jag är klarte liksom inte och og sette i gang igjen, fordi det kom mange, mange andre kjekkespill som jeg laster ned rätt før jul. Uh, for eksempel uh, Golf Story, uh, ja. som, var, som er veldig gøy. Det minner jo om uh, Mario Golf, tror jeg, uh, på Game Boy Advance. Uh, det har jeg spilt, tror på Game Boy Advance. Ja. Det laster jeg ned med sånn der... Husker du de greiene vi kjøpte i Kina? Ja, det husker jeg de var kule. Det var en egen dings som det koblet inn i USB-porten. Mm. Og så kjøpte du en sånn tom kassett mm. som de slappet inn i den dingsen. Mm. Og så kunde du legge inn sånne romfiler. Og av og til funket de, og av og til funket de ikke. Ja, det var litt bingo. Og det var magisk. Ja, ja. Det var dritkult. Eh... Uh... Ja, nei, de, de, de, de, da, da hadde de jo liksom hele spilbiblioteket tilgjengelig, så å si. Men jeg husker at Mario Golf var veldig kult da. Det, det brukte jeg mange timer på. Ja, og dette er noe tilsvarende. Ja, altså, det er jo ikke samme folk, men jeg tror de har fått inspiration inspirasjon derfor. Og, og på en måte, de har blandet litt sånn Earthbound, Light. Det er litt sånn rollespill der du går rundt og snakker med folk. Men oppgaven er jo alltid til slutt å spille golf. Altså du, du vinner over folk vi å spille i golf, og du får uh, erfaringspoeng av å spille golf. Uh, ja. Men er det vanlig golf, eller er det av og til rare utfordringer? Uh, av og til så er det sånne rare utfordringer. For eksempel, uh, uh, du må mada liksom, uh, en alligator. 10 stykker alligator som er gjemt ut i vannet, og da slår du liksom en kjøttbit ut til deg, men mekanikken er jo for så vidt det samme som når du spiller golf, altså det er en meter som går opp og ned så trykker du akkurat på det rette punktet ja. eh, men de prøver liksom å ha noen sånne vrier og litt sånn morsomme eh, si, andre måder å spille golf på eh, sånn at det ikke bare er golf, golf, golf men det er også liksom en sånn det skal være liksom en gutt og så skal du liksom prøve å Kommer gå opp i golfturneringen da, selv om ingen tror på deg, så er det sånn andre dag historie, og ja, det gjør det. Uh, ja, ja. Historien er ikke så, sånn det aller viktigste, men selve golfbiden er jo kjekk. Men er karakterene interessante, i og med ja. det ikke er Mario og Yoshi i denne gangen? Uh, ja, altså selve han du er, er jo i litt sånn, sånn, tomt skal, fordi du skal liksom identifisere deg uh, i han. Uh, ja. Men uh, det starter veldig sånn, eh det er ingen som tro på han, inte ens Konans eller er det Kärsens ansing jag. Så in i väl så läger jag lite för det jag mot det mor som skrev, för hur har shit tro på han? men inte bara när han vinner liksom och kommer sig upp, så kommer vi tillbaka og kräver liksom halva parten av pengesumman han vinner då. Eh ja, det är lite sånt. Ha, dra i bilden. Ehm men, men, nei, bra spel og det, det kostet meg bare sånn 70-80 kroner, så det var liksom, jeg bare slo til. Men da har jeg spilt mye Apex også, selvfølgelig. Julo. Du ramler aldri av nei, altså, den her spil? Nei, altså, det toget går og tuta, altså. Og nå har jo jeg og Dang slett så sinnssykt med spill i sånn ranked, rangerte kamper. Ja. Og vi liksom, vi slåss med bara liksom stoss oss bittert gjennom eh hvor var det eh og nå har jeg mistar eh, tellingen på på rangeringene, men du har liksom den som er aller beste, det er eh, Apex Predator og der er eliten. Og der er det jo på en måte eh fire, kan så fire divisjoner innenfor hver, med, innenfor hver liga. Ja. Uh, så nå er jeg i Apex Predator, men jeg er i bonden av Diamond, uh, som jeg synes det er for så vidt bra i seg selv, da. Uh, mm. For den, den, den, kan du si, det, det fjellet var hardt å bestige. Uh, mange, mange bittre kamper, mange timer med blodsvettet og tårer. Uh, men i løpet av jul og så kom jeg meg opp i den diamantligaen, da. Gjorde det, Ja. ja så det er ju lite sån kul då och det betyder at nästa säsong eh, når när du når jeg fra jag hoppar från den eh startchiepen så kommer jag ta sån blått lysbag mig eh i den där på mode den där färgen som följde regn när du dal nerover. Ja. Och det är ju bevis på att jag nodde eh, diamantligan i, i förra säsongen. Aha, kult. Ja. Så det er jo litt sånn, ja, du kan vise andre at du var så og så god. Eh, for når jeg ser noen fly ned med fargebasing nå, så er det sånn, ok, han, han, han må være god da. <laughs> men jeg, ikke, jeg vil ikke si at jeg er god, men jeg har i hvert fall, eh, kan jeg si, jeg kan i hvert fall skape et sånt fryktinnytende pustinntrykk eh, når jeg flyr nedover og folk ser fargene mine men tänker du att han hållerig avstånd ifrån alla serierna eller tänker du att han han löringens karaktär? Eh, uh, jag tänker shit, nu då kommer dette, det går galt, altså, for, for du går galen alltså för för du du tänker ju att det är i någon klasse, men ja. nu är jag ju i samma klass som någon av dig. Uh, mm. Eh, självklart bara för det gick att nå den här klassen, alltså den den uh, ligan där betyder at ju att jag är på samma nivå som dig. Det er jo noen kommer opp der med en gang, fordi de vinner og vinner hele tiden, men jeg har jo på en måte bare kjempet med nebb og klør, bare for liksom få litt poeng om gangen. Eh, ja. Så, ja. Eh, jeg vil ikke si jeg er en diamantverdig spiller, men jeg er ikke den verste heller. Jeg er ikke en nybegynner. Eh, så jeg tror jeg kommer til å fortsette å Apex, i hvert fall, en stund fremover, så lenge det er interessant. Ja. Uh, men så spilte jeg noe annet også på Switchen. Uh, jo, jeg spilte Marvel Ultimate Alliance 3, som er et eksklusivt spel til Switchen. Uh, det, det så ikke, Hustig, det, det så ikke prikkelikt ut, sånn at jeg husker det, der vi spilte på Xbox 360 en gang i tiden. Ja, det kan ha vært uh, Marvel Ultimate Alliance 1 eller 2. Ja, det har det. Ja. Uh, og okay, de har ikke gjort så mye med grafiken fordi switchen er jo switchen uh, men selve uh, kan man si spelet er jo gøy uh, ekstra gøy hvis du ligger superhelter i tights ja. uh, for det er jo liksom en det, det, det er masse farger altså det, det er jo på en måte sånn det er meint til å være eksplosivt og dynamisk og det er, liksom, det er ikke så veldig dype Uh, gameplay her. Det er ikke God of War. Det er litt sånn, du trykker, trykker, og så tar du noen supertriks, og så eksploderer alle fargene, og så... Ja, det er jo litt sånn, sånn fan... Et spill for fans som liker å se Wolverine, Spider-Man, uh, Black Widow, og... kan uh, andre kan du ha? Uh, Groot, slåss. Fordi altså, du hadde aldri funnet de i samme... Du, fakt... du så faktisk de i samme film nå. Men det er veldig kjeldent at den kombinasjonen finnes. Eh... Uh, så, så du kan liksom mikse og lage ditt eget lag, og kjempe mot skurker som du ikke trodde fantes, eller som du kommer over noen ganske unike grupperinger i dette spillet. Ja. Mm. Nå har jeg jo bare spilt det alene, da, men det hadde sikkert vært veldig kjekt å spille det med andre også. Da. Ja, så det tenker jeg jeg skal få til i løpet av våren. Ja, kult. Um, og så har jeg fortsatt å spille Ring Fit Adventure. <laughs> ja, det er jo en del av den triukendlige treningsøkt. Ja, uh, nå var jeg litt syg i jula, så jeg fikk ikke liksom hatt den der jemlige treningen. Men nå er kom jeg kommet meg tilbake på ringen, om du kan si det sånn. Uh, ja. Bra mamma. Bra mamma. Ja, ringen. <laughs> uh, og det det uh, ja, det är fortsatt gøy, eh uh, om jag tror kanske jag känner lite sån stagnation att att eh uh, jag måste kanske på mode utfordra mig själv lite grann och spela. Istället för att på stället så må jag heller bara springa. Alltså, hvis jag ska svetta och på mode føle litt framgang så tror jag jeg må pushe meg selv mer. Ja, samma. Ja. Mm. Men så er det jo med trening, sant? Uh, hvis du ikke presser deg selv, så står du stille på stedet. Ja, da må du ha en annen som presser deg. Ja. Rett og slett. Uh, jeg fikk uh, jul, så fikk jeg en uh, kul uh, uh, Triforce-julegenser av uh, Bunbro. Uh, ja, den har sett bilder av. Det var magt. <laughs> ja, det var ganske kult. Han spurte jo meg i Castoll, så jeg brukte i kjorte før jul, så jeg tenkte liksom ja, ja, kanskje jeg får et eller annet uh, klesplagg. Uh, Spennende at det skal være en Det var jo ekstra kul. For jeg har, jeg har ingen sånn stygg julegenser, kan du si. Sånn som alle bruker nå i, i romhjuler, eller i, i adventen. Ja, dette var jo en fin stygg julegenser. Ja, den var jo fin, synes jeg det. Ja. Så den skal jeg bruke. Men jeg, du bruker jo den kun uh, når det er jul, da. Så den er pakket ned. Mm -hmm. uh, og så fikk jeg en ekstra, ekstra kul julegenser. Uh, opptagingsmikrofon til pc av min andre bror. Hei! Og det er en Razer Siren X. Uh, og det er jo den jeg bruker nå. Så jeg håper at dere nyder liksom, den krystallklare kvaliteten som jeg uh, bruker nå på denne mikrofonen. Uh, jeg vet ikke om du merker noen forskjell i forhold til rättare vädran uh, när jag träffade dig på gatan. <laughs> ja, det nästan så jeg... er en en äkthetens kört. Ja, det var för att jag känner liksom nu står mikrofonen bara på på bordet och jag påminner må släpper och på mode snackar rätt in igen. Det det är mycket mer avslappnande och och inte på mode sitter jag närmre någon mikrofonen, kvar ve i mikrofonen vent? Um... Nej, dette er en veldig behagelig, og jeg tror dette den måten de fleste folk som driver med podcasting og kringkastning har sikkert noe sånn lett tilgjengelig, halvproft uh, utstyr liggende. Uh, så jeg kan, kan jo si, jeg, jeg føler jeg har liksom nådd et nytt nivå innen kringkastning nå. Det er in i den profesjonelle verden. Ja, så nå mangler vi jo bare sånn uh, streaming. Ja, det, det, det, det har jo du snackat om förr och. Så där, vi får säkra framtiden visst. Ja, vi får eh du och uh, får en uh, presang eh uh, uh, en sån podcast uh, mikrofon. Ja, men hörer du meg dåligt nå? Nej jeg det ikke fint, altså. Det er, jo, det er jo sånn som det alltid har vært. Men jeg, jeg vet jo hva, hva type mikrofon du nå. Nå har jeg jo kjøpt et sånn forholdsvis greit headset. Ja. Så bruker jeg jo bare den mikrofonen som fast der. Ja, det er, jo, det er jo veldig greit det også. Men klart skal du ha gjester eller sitte med i samme rum, så er det jo mye bedre med en bordmikrofon. Mm. Ja, så ser det jo veldig kult ut når du sitter der med en sånn mikrofon bevore. Ser Oi, kan, du, kan du ta en selfie akkurat nu? Alltså lägger vi där ut den på Facebook, säger <laughs> jag, kan ju det. Jag gör det. Uh, jag vill säga akkurat hur kul det ser ut. <laughs> Men låt mig säga, uh, tar med en sån uh, uh, en et, Der ett där där tror jag fick han. Ja, problemet är att uh, jeg har ikke sånne heftige øreklokker på meg, vet du. Sånn som så folk bruker i studio. Ja, det har jeg. Ja. Så, så en kombinasjon av det du har, og det jeg har, så hadde vi sett ut som om jeg i NRK, sikkert. Jo, men jeg skal ta bilder av meg også, så legger vi det ut på. Så gammel, ønsker folk godt nyttår. Ja. Um. Nei, jeg tror det var det fra jul, altså. Jeg vet ikke, vil du, vil du snakke om nyttårsforsett også, siden vi er i den... Sesongen. Ja, det vil jeg Jul og nyttår Skal du, skal jeg si først, eller ja. skal du? Ja, start du Ok um, Jeg tror jeg var inne på en god idé allerede før nyttår Så jeg skal bare fortsette med den mm. uh, Og det er å ikke stoppe å spille spill før jeg er ferdig med de mm. Det er forsetter mitt Ja uh, Ja, så enkelt de gir meg mye mer glede, sånn som du säger med Final Fantasy også. og plukker det opp igjen og ut hvem, hva, hvor, hvordan, så blir det et ork. Ja, det føles som et tetag, rett Ja, nå ska jeg bara bare si, ok, nå er jeg i flytten og spiller jeg med syne og legger det vekk, så er det vekk. Mario Kart og, og FIFA er jo ikke sånn, men historiespill må jo være sånn, mm. tenker jeg. Ja. ja, det er bra å fortsette. Uh, og så har jeg tenkt å utvide sjangeren min litt. Ja. Uh, så jeg håper uh, kanske lytterne våre kan hjelpe mig? Jeg har jo bladet igjennom de beste spillene uh, hos uh, diverse internetsider til Switch og Playstation. Mm. Uh, og jeg vet ikke om jeg av de som har figurert på topp 10 over fjorårets beste spel ja, er det, er, har du sett, er det lister over beste spill i 2019? Eller er det 2019. beste spill 2010-2019? Altså, har, har jeg, Nei, jeg må... mange sånne game of the decade også? Det er jo mange lister av det. Ja, det er bare tøys. Vi okay. <laughs> må holde oss til 2019. Må... Okay, det så jeg tenkte jeg ta en oppfordring hvis noen der ute har et spel fra 2019 som de mener er veldig bra. Mm. Så tips meg gjerne, og så kan det godt være jeg tester det. Uh, det, og sjansen er veldig stor for jeg ikke har prøvd allerede Ja uh, det, det er jo Det gjelder for meg også Men det betyr jo at du kanskje må kjøpe et spel som uh, Er relativt nytt og Halvnøyt det, det, ja, det går fint Men det må være den typen at folk er på en måte uh, Jeg vil sunne de som Enda kan få lov å prøve dette For første gang Den lyden du lagde Åh, uh, uh. Ja, vad du känner känslan. Ja. Jag tror man gissar käk lite, men du vet att det kan aldrig bli så diggen för när du prövde. Uh, yeah. uh, yeah. ja. ja. Det det är ju den känner den lyden inne i tomma tårtan där. <laughs> Får du hålla stickan? Ja. Uh, det skulle jag väl gärna veta om. Og så tror jag jag ska testa det. Ja, okej. Okay. Uh, ja, men det det då vet ix. Jeg venter spent på hva det, hva det spillet skal være. Det må jo være Playstation eller Switch. Ja. Det er det. Uh, hva med deg, vi? Uh, tenker jeg tenker nyttårsforsett. Ja. Yeah. Uh, nei, jeg, jeg må jo... Jeg må jo spille Final Fantasy 7. Uh, men jeg har en plan der. Uh, på en måte, jeg, jeg, jeg har jo... Altså, når alle... Alle snakker jo og husker Final Fantasy 7, som på måte, det, det, de har en sånn god følelse om når de spilte de gamle dager. Men når jeg spiller nå, så spiller jeg med moderne øyne, så jeg blir litt sånn oppgitt når det er sånne random encounters. Og eh, på en måte, historien er litt sånn, er litt sånn overalt. Eh, jeg klarer ikke å investere meg i noen av karakterene. Ja. Eh, så jeg, nå må jeg bare liksom kjempe meg gjennom spillet, bare for å ha gjort det. Men jeg kan ikke la Final Fantasy 7 være etter de spillene jeg aldri fullførte. Så da skal jeg eh, finne ut eh, det beste laget å være, for du, du har jo sånn 7-8 personer å velge mellom. Og av og tar historien noen vendinger, og det er du må bytte ut laget ditt. Ja, og når jeg bytter ut laget mitt, så blir jeg for... Altså jeg, jeg må liksom bytta ut styr, så må jeg bytte sånne diamanter. Mm. Eh, det er liksom, hver gang så er det bare mye bytting og bytting, og jeg, jeg har aldrig et fast lag, men hvis jeg bare velger ett lag nå, og holder meg til de uansett, så slipper jeg å bli så, kan du si, mannskapforvirret. Då har jeg bare disse folkene, og da vet jeg hva egenskaper og magier de bruker, eh, og så bruker jeg de, og så kommer jeg gjennom dette spillet. For når jeg, når jeg leste gjennom en sånn guide, så var jeg liksom bare for første disk av tre. Eh, og det er langt. Det var fire disker jeg. Ja, ok. Enda lengre tilbake. Sant? Jeg trodde kanskje jeg nærmte meg halvveis. Men nei, det er mye igjen. Så eh, nå må jeg bare liksom ta tag i meg selv. Og, og kjempe meg igjen i det spillet i løpet av 2020. Og jeg lover eh, våre lytter at i løpet av 2020. Så skal jeg ha rundet det spillet visst digar <laughs> det. Jag heter dig inte för det jag är måld. Jag Som jeg... en terrier som har bit sig fast. Jag är lite sånn. uh, men annars Men, ellers... men annars <laughs> ja. uh, när det gäller eh uh, som liksom ka typ av spel lik så ehm Även shit, jag känner att det många toppspel i 2019 som jag aldrig gav en chans. Men kanske 2019 ikke var et år der jeg såg liksom uh, de store titlene. Skal jeg ta topp 10 for deg raskt å gi på Playstation? Gjør det. Judgment? Okej. Okay. Har du hørt om det? Nei. <laughs> ikke heller. Call of Duty Modern Warfare? Uh, nei, nei, nei. Altså et spil som er på mange lister. The Outer Worlds. Ja, uh, yeah, ok I, Jeg har jo lest og hørt om spillet Men i uh, ugangspunktet så appellerer det ikke Nei, det er åpent Sekiro yeah. Devil May Cry 5 uh, Tester demoen var ikke overvist yeah, okay. uh, Death Stranding Ja, uh, yeah, den uh, Resident Evil 2 Figurerer veldig høyt mange lister Ja, yeah, jeg har hørt det også du är en resident i väl ja, var nåt. Ja, i det för alltså, men eh uh, är det 24:an så får det bara vara. Eh har ju spelat 4:an och 5:an och 16:an. men det er liksom det är ganska olika spel ifrån 102 och 203:an. Ja, i alla fall 5:an och 6:an. Ja. Är 24:an lite mitt emellan Jo, jo. På mode 4:an det på mode en mer sån actionvändning. Eh uh, ja. och 5:an och 6:an är ju actionspel rätt så sett. Uh, uh, som Star Wars Fallen Order Ja, eh, yeah, ok Ja, yeah, den er interessant Den er interessant ja. Ja. Så jeg vil bare si at jeg er to spiller til vi Ja uh, Control Okej okay, ja, interessant uh, Den kommer høyt på mange lister når jeg ble det gjennom mm. uh, Og det siste litt overraskende Det var at spillet som jeg husker uh, Forventningene var store Jeg hadde gledet meg til det mm. Anmeldelsene kom og var relativt lunkende men mye på grunn av forventningene, tror jeg. Ok. Og så kom det en patch, uten at jeg husker hva som var innholdet igjen, men, men det ble en del ting som ble fikset, og så ble folk veldig positive igjen. Ok. Og så også lest litt forskjellige artikler, der folk skriver at «Åh, når jeg bare kommer forbi et spesielt punkt i spillet, så ble det bra, og da ble det mm -hmm. bra». Ja. Vet du hva jeg snakker om? <laughs> nei, ikke i uh, gangpunktet, nei. Hvis jeg sier at uh, protagonisten kjører rundt på motorcykkel? Hva uh, ja, er, er det for diskverden? Er det... Er det noen zombiespill? Ja, Days Gone. Days Gone, ja, stemmer. Og det har jeg lest så veldig mye forskjellig om. Og folk har endret så mye mening og, og, og sånt. Og jeg synes det, veldig, det virker veldig tiltalende da. Det er ikke et sånt spill der er om hva de skal synes om det. Mhm. Jag får ju ihsuke när jag såg Trailern så verkade det intressant. Du ja. så bara liksom en dämning av eller så altså, en en flodbölge av zombies som välter över dig. Eh. Uh... Ja, det hade som en öppen världen och lite mörkare version av det här med Dead Rising, spelar. Ja, ja, spelar. Gillar inte Dead Rising väldigt gott dig. Mm. Uh... ja men jag husker när han kom ut så var folk lite hon så skoffa sån. Å oh, ja. det var liksom så jättestora. Nei. Uh, men jeg har ikke fått med meg at de har uh, fikset på det spillet. Jo, det har kommet en relativt stor patch på høsten. Ja, uh, ja så det kan jo være en sånn... En, uh, hva kaller du det? En sånn... en uh, diamant, kanskje? Ja, det virker kanskje som det, da. Mhm. Nå, nå med siden vi er inne på dette, Jokka. Uh, meg og deg må jo spille Anthem i løpet av 2020. Ja, jeg har treffet slettet spill og gjort plass til, til oppdateringen min. Så bra. Så du klarer jeg. jeg tror det er, hvis vi spiller jeg, alene, så tror jeg det er litt sånn dølle. Men jeg tror hvis vi spiller det sammen, så kan det være gøy. Men er det en singleplayer du skal fullføre for å forstå mekanikken? Uh, ja, det er kanskje det, altså. Uh, litt sånn som i Destiny, der også var det en sånn liten sekvens der du måtte måtte, du kommer liksom inn i historien og i verden, og så på en måte, ja, nå kan du invitere vennene dine. Men, men det er veldig vel kjekt å spille historie i sammen, hvis det er Ja, jeg tror historien er litt sånn, uh, nå har jeg ikke liksom ikke testet, spilt det, spilt det på ordentlig. Men jeg tror ikke, det er ikke sånn, det er ikke historiedrevet spill som, uh, sier Mass Effect, eller uh, Horizons You're Done. Uh, jeg tror du tar visse oppdrag, så er det liksom in emellan så ser du hint til en bagats stor en lore eller något stort som föregår men de kan ju inte på mode ha en sån stor episk äventyr når det er mange som gör det samma samtidig. eh uh, nej då nej men det er ju på mode det är ju sån multiplayer spel föregår eh uh. så nej jag tror det blir kan bli gøy uh, men eh uh, det først, når du kan först välja klasse ikke ta den tenksten. For det kan du si er min rolle nå. Så må man på en måte ha litt sånn ulike oppgaver på slagmarken. Ja? Ja. Så du kan, tror det, du kan velge tre andre klasser som også har andre unike egenskaper. Hvor mye har du spilt her, David? 4 fire timer. Av, av historien? Eh uh, ja, ja. Ehm. Uh, der har du fixat dig spelet gjorde jo, de, de uh, de de det inte? Jo, jag dig de säger, de ska fixa det. Eh, de har fixat mycket i till lansering och uh, eh den, den uh, patchen du skal ladda ner, den är ganska solid. Ja, jag alla stanna än og ju då to patcher. Ja, stämmer. Och nu to vil vill inte ladda sig for för jag hade på. <laughs> ja. Uh, men det, det er snakk om at de skal overhale liksom, hele spillet da, for at skal, de skal ge en litt sånn rikere eh, og en litt mer strømlinje eh, spillopplevelse. For jeg tror en del av feilen de sier som finns i spillet nå, er at de ting og, og på en måte eh, det utstyret du samler underveis eh, våpen, skjold, skjold, eh, det er rustninger, du kan ikke det på deg før du går tilbake til basen, eh, og det er litt rart for sånne spel som skal være liksom live, online, og på du skal kunne ta på deg ting med en gang og bare fortsette kampen, Nej du må liksom tilbake til kampen, Nej tilbake til basen og laste den inn, eh, og så må du liksom dølle litt der, og så går du ut igjen, altså det er veldig tungvint, eh, men jeg ikke vet ikke som... historiemessig og sånn, sier så det mening. Ja. Men det funker ikke å gjøre såne? spille nej. Sånn, nei, nei, nei. nei. Uh, og de, den type spil de ytterliggende er jo uh, Destiny uh, og sånn. Uh, men de har liksom ikke helt fått til den formelen. Uh, nei, Destiny er jo ikke perfekt, heller. Nei, nei, det er jo ikke det. Uh, men vi får se hvor mye gøy vi kan skvise ut av 80 kroner. Ja, och vet inte vad det står på boxen i, för jag har ju fysisk boxar. Ja. Winner of 90 plus awards. Eh, ja, eller på, vad typ? Är <laughs> det kan typ eh ja, awards det ska vara. Det nämne kun en av de specifikt, og det är mm. best action game. Okej. Okay. Men får være lite sån skildekritisk, så får jag det ingen skilder, kor det awards som ni kommer ifrån. Ja. Det kan ju vara sån intern <laughs> konkurrens kanske. Nej, är stod... du. plus 91 eller ja. 170, det säger det heller ruskigt. Ja. Jag tvivlar lite på den hela grejen der, alltså för uh... altså, det luktar ja. ja. <laughs> de kalkun av detta köttet. Ja. Det gör det. Kalkun. Är det en god typ av kalkun Nej. En Ja. Da er vi med vei sende i denne segmentet her, er vi ikke det? Jo, det vil jeg si. Uh... Men, kan jo, men kan jo spørre våre lyttere om de har noen nyttårsforsetter også, hvis de vil dele på Facebook-siden vår. Ja, vi kan legge jo på Facebook-siden. Da må vi huske det, vi. Ja. <laughs> Gode nyttårsforsetter, og det er spillet i 2019, de med sunne alle som ikke har prøft. Ja. god nieto. Välkommen super super super super super nyheter och eh, det är inte snack om eh, agurknister for det är ju sommar men det kanske snack om julenheter eller kalkunnyheter, pinnskött nyheter. Eh vi ska vara på fira bursdagen inte Jesus men till PlayStation. Det ska uh, vi. <laughs> eh och det hitt i det hette i de dager at PlayStation 1, eller PSX, ble født. Og 3. desember, eh, så ble PlayStation-merkenavnet, eller, kan du si, Sony sin konsol, 25 år. 25 år er ju en fin alder, er det ikke? En veldig fin alder. Ja. Det er liksom, i den alderen så er du jo klar til å eh, liksom, ferdige med utdanning, skal starte en karriere... Du tycker att har en kärleksdag och ska bli etablere etablerad. Ja. Så Nej, gratulera PlayStation. Ehm. Har du du har någon goda ord att och liksom, du ska gratulera på bursdags barnet. Ehm. Um, Nej, grattis dagen. <laughs> ja, för du äger ju eh PlayStation 1. Jag Og ja. den tidens spel som verkligen eh uh, pushade grafiken till det yttersta. Mm. Det var Medieval. Ja. Eh, vad alla likte PlayStation 1 väldigt gott dig. Ja. Eh, uh, huskar jag huskar många goda stunder i uh, i, i uh, ditt där med spelade PlayStation 1. Eh uh, Medieval är nog det spelet jag huskar bäst. Ja. Men, uh, det altså, Playstation tekken, var jo, jeg jeg ja, tek, Tekken, uh, og du hadde Tony Hawk, og Gran Turismo, uh, Nej det var liksom, det var så freskt, når, når den kom på banen, fordi Nintendo og Sega hadde jo kriget i evigheter, så kom liksom bare Sony, og bare liksom, ja, her med går jeg, jeg har CD-baserte spil som ikke suger, i motsetning til alle de andre konkurrentene som prøvde samtidig, Uh, så jeg tror spilindustrien faktisk trengte Sony på banen da ja, ja. Uh, samtidig som uh, Sony feirer bortstagen til Playstation så har de også feiret uh, Playstation uh, som den mest selgne, nå sa konsol da, men jeg tror de mener merkevaren uh, ja, det tror jeg også ja, for det de sier er at uh, av alle det ser, maskiner i um, av alle spillmaskiner totalt, så har Playstation, på en måte merkenavnet, mest maskiner i hele verden. Og det skjønner jeg jo, når de på en måte tar Playstation 1, 2, 3, 4 under 1. Ja. Uh, jeg husker bare de kom i Guinness Rekordbo. Og Vita. Uh, så da feirer de liksom, ja, med den mest selve konsolen noensinne. Og vi måtte jo søke dette opp da, men på en i detaljene så står det jo at det er hvis du kombinerer alle maskiner som har hatt Playstation i navnet sitt. Er det Switchen så er det enkeltvis? Um, den har tatt igjen Wii i hvert fall. Det har han. Nei, er det Wii Uen? Uh, men jeg husker jeg spurte dere dette uh, var det i sommeren hva som var den mest sælgende konsolen? Ja. Jeg lurer på Playstation 2 har fossil records och sån som enklestående konsoll att den uh, har en ganska god ledelse på de andra. Ja ja, men jag kan ju söga opp nå live då, du vill. ja, gärna. Uh, men imens så kan du uh, om, uh, om du om om nu söger du på The Game Awards? Nej. Det gjør jeg ikke, vi. Nei, du gjør ikke det, nei. Så du må klare å gjøre ting på en gang, da. <laughs> det er jo den Oscar årlige Oscar-utdelingen for spill. Ja. Og der har Jeff Keighley, tror jeg, som driver det. Og det er selvfølgelig mange store navn som kom ut. Reggie kom blant annet ut der, og han har jo egentlig pensjonert seg. Men det var väldigt sekt at han kom ut og snakket litt om spillindustrien og... Uh, og hvordan var viktig at folk uh, På en måte kom sammen uh, Så han fikk en stor applaus uh, Samtidig så var det liksom En del store uh, Nyheter og trailere som ni slapp ut uh, Og blant annet uh, uh, Jeg tror det var Resident Evil 3 uh, Nå spilte jeg aldri Jeg tror ikke jeg spilte 3 Nei. Gjorde du det? Jeg spilte bare en ja. Og så femen og fem. For nå har jo på en måte Einen har blitt relansert Har Einen blitt relansert? Ja, mange ja. ja, men sånn på de nyere Maskinen nå Ja gratis Ja, eh, toen Ja, stemmer eh, Og så har toen blitt relansert Den fikk väldigt bra kritik. I fjor, og nå kommer tre i Norge Så jeg tror Capcom skjønner nå at hvis vi bare eh, Ta de gode spillene Og puster de opp og gir ditt liv, så selger de hakka-møkka. Altså. Ja. Ja. Det er sånn uh, He ja. uh, Hellblade 2 fikk også en trailer. Uh, spilte du en, den? Nei. Nei. Ja, jeg spilte en på PC. <laughs> det er faktisk, jeg tror det er det spillet jeg på en måte sist spilte på PC-en min. Uh, og det var veldig bra. Ja. Uh, veldig sånn... Hva kan du si? Det spelet gir deg frysninger, fordi uh, uh, det gir deg litt sånn... Du opplever hvordan det er å være litt sånn mentalt forstørret. Jeg har ikke hørt det. Godt, ja. uh, fordi hun hovedpersonen hun mentalt, uh, så du ser ting, og du hører stemmer, og du ser skygger. Uh, og av og til slås du mot fiender som på en det ikke er der. Ja. Uh, og det er liksom denne stadige viskingen som bare liksom er der i baggrunnen, og du blir litt sånn du klarer aldri helt å slappe av. Eh, mm. Og det er liksom en litt sånn, jeg tror det er veldig beskrivende, og det er veldig liksom, du ser litt hvordan det er å slida. Eh, og samtidig så ser du, og du følger jo hun her på en ferd da, for hun, den, hun har en oppgave foran seg, som minner faktisk litt om God War, for der skulle du jo ta Asken eh, til mora, til, til et fjell, ja. eh, men her i dette spelet så skal hun, hun prøve å, å finne mannen sin, men han har liksom blitt sendt til dødsrike, eh. men du er ikke sikker på om dette bare foregår i hennes, eller om hun faktisk reiser gjennom helvete. Ja. Eh. Men når jeg spilte spillet så opplegget det som en veldig sånn enkeltstående og ferdig historie, så det at det kom en to år, det overrasker meg litt. Uh, så sånn er det alltid hvis det selger, så kan ja. du uh, Men det var et veldig bra spill, og en helt grafik. grafikk. Uh, og nå tror jeg Hellblade 1 skulle komme på Switchen. Uh, så hvis wow. du har mulighet til å puke det opp, Jokka, så kan jeg anbefale det. Uh, nå skal jeg følge noe jeg mener da jeg kom på Switch. Uh, og så skal jeg følge med på Hellblade 2 For den kommer helt sikkert på PC Og på Playstation um, Og du har noen gang spilt Alien Isolation Er det alien i den Ja, det er sånn Alien, offisielt Alien-spill, sant? Det er Alien-horrorspill Ja, det du hjem med deg Ja, jeg har ikke spilt det Men jeg har sett folk spille det Ja, for det har jeg kommet på Switch nå. Det sier de meget, meget, meget bra Ja Øhm um, det, det er noe med den sjangeren som, på en måte, er litt sånn, Det at du har en fiende som du, som ikke lar seg beseire, som du alltid må gjemme deg for... Det, det virker litt sånn... Åh, jeg vet ikke om jeg takler det. Nei. Nei, det er freaky. <laughs> ja. For jeg, jeg liker helst å møte fienden din foran for meg, og så slår jeg han, liksom. Men nå må du bare springe og gjemme deg i en skav liksom. Så det er litt sånn... Uh. Ja. Du føler deg så maktesløs. Ja, ja. Det er jo det som er med sånne psykologiske skrekker. Og... Ja. ja. Og det, jeg tror det er derfor jeg har spilt Resident Evil 7, eller 1, eller 2. -en. For jeg tror denne skrekkefølelsen er litt for mye, jeg foran deg. Stemmer. Ja. Men, med nyheter, men vi er på nyheder, er vi? Vi er på nyheder. Siden vi snakker om nye spill, så uh, har også det første spillet på Playstation 5 blitt lansert. Uh, jeg så traileren av det, jeg tror det er Gearbox som lager det. Uh, og så skal det være sånn, online, uh, looter, uh, og så det er jo Gearbox som lager jeg uh, vet hva Borderlands. Uh, Borderlands, ja. Og det, de er veldig flinke til det, men dette såg litt sånn, sånn gotisk skråstreg, eh, Diablo eh, aktig ut. Altså, de går fra en sånn en magiverden, men det ga meg det ikke så mye når jeg så traileren. Det, altså, det er jo bare cinematisk uansett, men det var liksom ikke noe særpreg. Det bare såg ut som hvem forselst folk i rustning som viftet frem engler og dæmoner. Ja, det sant. Men dette er liksom bare en sånn liten smagebit på, på at det skal komme på Playstation 5, og det at det faktisk kommer på Playstation 5 er jo nok ikke det selv. For um, den konsolen skal jo komme i uh, dette året, stemmer ikke det? Jeg tror han skal komme til jul eller holiday season, det ikke det? Ja, jo. Uh, samtidig så leser jeg nå at det, de har, uh, det, det er mye sånn snakk om hva type controller du skal bruke. Uh, og det har vært sånn... Uh, og no, uh, det som de har gjort er for eksempel å fjerne Playstation-knappen uh, og så har de sånne knapper bagpå uh, mm. jeg tror det kalles uh, uh, paddles ja. jeg vet ikke om jeg skal kalle det orror eller noe sånt men <laughs> uh, det er litt interessant at de bruker eller de legger til sånne knapper og det er jo sånne knapper som jeg bruker i Apex Legends det er veldig praktisk faktisk ja. Uh, men nå skal de liksom ha det som en basisknapp. Alle skal ha det. Samtidig så har de jo... Uh, nå selger de en sånn en dings du setter på DualShock 4. Har du Nei, sett den? Nei, jeg av Nintendo. Nå <laughs> selger de plastikk. Du skal liksom putte den under det, og så skal du ha liksom ekstra knappen bakpå. Jeg er ikke sikker på mm. hvem det... Hvem, de, hvem målgruppen er. Nei, det kan du si. Ja, for, for jeg tror ikke du har tenkt til å den. Nej. nei, nei, nei, nei. Nei. nei. <laughs> uh, men kanskje også, da kan de si at ja, men, du trenger ikke kaste alt Playstation 4, tingene ut i vinduet, selv om du ja. kjøper en ny konsol. Ja, kan det være at Duoshock så 4 skal kunne brukes? Kompatibel. Ja, det, det er et bra poeng. Det er, det er et veldig bra poeng. Uh, det tror jeg gir jo det, det salgstrikkste, selvsagt. Ja, ja. Det er det. Uh, men så kan det noe annet smart av som du ikke får til, selv paddles. Så det er ja. egentlig folk som skal kjøpe den nye. Ja. Denne, det, det skal jo være, uh, på en måte, sikkert lettere og raskere, hardere, bedre knapper, og mer responsiv. Hva det? Haptic feedback eller noe sånt? Er det sånn bøssord nå? Det er sånn vi leste om i her Ready Player one boka det. <laughs> ja. Han sånn, har det haptiske handsker, husker jeg. Jeg tror, jeg tror det er noe med disse knappene, at det... Uh, Uh, ehm, du köra bil genom uh, sand, så ska på något sätt det de ska bli mer motstand när du trycker på triggern då. Ja, jätte. Eh, sånt. Det kan så. jo være kult, faktisk, hvis det vara kul faktiskt, visst det funkar. Ja, ja, ja det funkar och skit det blir sån gimmick da. Det är de så små tingena som lag in level så. Mm. Inlevelse. Det är ett bra ord brukar. <laughs> eh, uh, ja, så kanske det kanske folk liksom kan få en lite mer håndfast, eller du du føler litt mer i hendene hva som i spelet. Ja, gjerne. Ja. Uh, det ble spennende å mig med i Ja, det ble det. Uh, samtidig som uh, vi nå hører litt mer om uh, Playstation 5, så har selvfølgelig Microsoft også lansert uh, navne og utseende til sin nye konsol, Uh, har du fått det med deg, Jokke? Nei. Nei. Uh, Eller, bare siden vi snakket på telefonen før opptage, men... Egentlig ikke. Egentlig ikke. Nei, for det, det, når jeg så det selv, så var det litt sånn... Hæ? Hette han det? Og ser han sånn ut? Uh, du kan se klippet etterpå, Jokke, men... Den heter... Nei, jeg, jeg er faktisk ikke på om den heter Xbox. Jeg tror den heter Xbox Serie X. Okay. Uh, jo, jeg, jeg tror ikke at det heter Microsoft Series X nei. Jeg tror de beholder Xbox-merkenavnet Men i stedet for å ha tall bag Eller One, eller hva det skal være Så heter det nå Serie X Og for meg så er det litt sånn Eh, uh, ok Det sånn uh, som en bil Ja, sant Tesla, eller hva det er ja. uh, og, og det at de går vekk fra tal. Jeg vet ikke om det skal liksom bety at de kanske slutter å at det ikke skal være liksom uh, Denne faste 1, 2, 3, 4 Men at de går over til noe litt mer flytende Og litt mer uh, Så ja, du må kjøpe dem litt oftere Ja, det kan jeg Og så er det liksom Men samtidig Xbox-serie X Ja, liksom de, de holder seg inn til den der X-navnet uh, Men jeg vet ikke Synes du det er et sexy navn? Eller synes du det høres bra ut? Egentlig så tror jeg det kommer til å funke, jo jeg. Ja. Eh, og denne Xen er jo det som alltid har vært en del av logoen til Xbox. Mhm. Du ser den inne i kontrollen og i startmenyen og sånt. Mhm. Så at vi beholder Xen i, i titlen tror jeg er helt greit, altså. Ja. Eh, eh, ja. Ja, jeg tror det kommer til å funke bra, jeg? Ja. Nå ser jeg av den. Han ser ut som en sånn mini-PC. Ja, faktisk. Sånn firkant eh. av, av, av, av ja. Når jeg så gant, så tenkte jeg en uh, sånn type uh, Alexa personlig uh, assistent i hjemmet. De som på en måte hjelper deg hjemme, sånn, ja, hva er ute nå, eller? Ja, stemmer. Du... Det er en boks, helt anonym, egentlig. Mm. Uh... Men han har åpning for disktrev, han har... Uh... Det er noen sånn grønt så du kan se på den inne på toppsiden. Ja, stemmer. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er litt kul ut, jeg. Ja, for jeg føler de går litt vekk ifra uh, at dette skal liksom være en spelmaskin. Altså, det er jo fortsatt det, men han ser ikke ut som en spelmaskin. han gjør ikke det lenger. Han ser ut som en, en av de, ja, han ser ut som en en moderne dings som du har hjemme ditt, som uh, på en måte passer inn med han trenger ikke stå under TV-en. Nei. Nei. Nei, jeg er enige. Uh, ja, modikt, modikt design. i forhold til devikittet er Playstation 5. Det ser jo horribelt ut. <laughs> Nei, jeg kan ikke tro at det skal være det endelige produktet. Jeg håper jeg har, ikke for er, den. Hei, skoen deres, altså, og den er jo helt... Den er stygg. Den er stygg. Styg. Ja, den er stygge, rett og slett. <laughs> så hvis det, hvis det handler om utseende på et nordværende tidspunkt, så vinner Serie X-en glatt. Det gjør han. Ja. så er det jo litt sånn kult at, at uh, liksom, det er jo som bor med en sånn usynlig uh, disk uh, slott. Ja, jeg så den. Han var veldig sexy. Ja, det er liksom bare nede i det, og det er litt, sånn, litt sånn så Wii U'en kanskje. Liksom. Han, han bare går liksom ut og inn, og det er ikke mye sånn dildal. Nej Det det godt for veldig enkelt å strømlinjeforme. Jeg håper Xbox mm. får seg en liten oppsvinger nå är surt så ärligt bra med Bondensen. Nej, nej, det har det de provade ju liksom gå från sån en digital version och utan eh den gick heller så bra. Så ja, jag tror Microsoft tränger en tränger en upptjuv då. Är det sen se det. Men Men nu i utgångspunkte så föreligg att Playstation har tag i meg og biblioteket mitt. Du var jo en ihyka 360, mann nu? Jeg var jo det, og jeg spilte det var litt Playstation mye. en gang. Nei, men så gjorde alle, alle andre to kåpe, så måtte vi i gang. Det, det er så fort gjort. Ja. Så begge deler er jo bra. Mm. Men ja, når du er inne i en og kan kontrollene, har har spilbiblioteket, og og, så og abonnemang, ja, det er det. Vi ja. får se. Uh, du, jeg fant den nyheten. Uh, det er Playstation 2 som har solgt mest konsoler av alle sammen. Og andreplassene? Uh, Nintendo DS. Ja, men da teller du håndholdt, det er litt juks. Ja. Men det kan jeg gjette, ja. At det var DS'en eller Gameboy'en hadde jeg gette på, kanskje. Uh, som har sålt mest? Mm. Nej men alltså PlayStation 2 är ju har sålt mer än alla andra. Men var en Game Boy också. Ja, ja faktiskt. Eh uh, men det som sånn din stjärna bak detalj, så jeg vet ikke hva det så jag vet inte vad det ska bety. Men uh, ja ja. Uh, PlayStation 2 i alla fall. Ja. Ehm um, tror inte jag har flere eh uh, nyheter än uh, det alltså. Nej. ikke Men, altså, jeg har en som jeg synes er nyhet. Ja. Og det er fordi det har ikke vært noe nytt i det siste. Vet du hva det er, Roy? Uh, nei, fortell meg. Hvilken tid var det siste du lest en artikkel om Stadia? Åja. Oh, uh, Hvor har det blitt da? Ja, jeg har lest... Uh, jeg, jeg, jeg føler, jeg, inni meg liksom leser jeg derfor bør du vente, eller liksom noe sånn pluss og minus uh, det har ikke vært en sånn stor lansering Nei, jeg har hørt veldig lite om Stadia altså ja. Nei, jeg, tr jeg tror det er fordi den ikke er helt, helt hans ja, de, de, de har ikke helt svart til forventningene uh, altså på en de har ikke på en klart å innfri alle løftene sine Uh, og det tror jeg, jeg tror det er på det er stille. Ja. Um, kanskje 2020 er året der de virkelig liksom setter inn støter, da? Jeg tror det ikke det. De må på en måte gjøre stort plask i bassenget nå, heller så må de bare ut her ifra. Ja, for de har liksom bare dyppet nu de i bare sånn liksom, lille, lille tå, bare denne sånn, litt ute i. Ja, de må de må ta bomber, for uh, altså, enten så må de jo kjøre den helt ut, eller så uh, må de bare pakke sammen, som sier. Uh, ja. Og nå som Playstation 5 og Serie Xen kommer ut til jul, så må de jo på en måte, de må jo virkelig kjøre på, i sommer hvertfall, hvis de skal på en måte kapra spillerne. Men det betyr jo at infra infrastrukturen og alt det der må jo være på plass da, og det har de ikke klart enda. Så, nei, det, det er sant det. Det at vi ikke har hørt så mye om Stadia er jo en nyhet i seg selv. Ja, det synes jeg. Ok, skal vi hoppe videre? Ja, jeg tror vi skal hoppe videre i det segment. La oss sette i Hyperdrive. <laughs> cool. Cool. Cool. Er vi er faktisk tilbake i kul kultur og mer skal snakke om eh nørdekultur og det er storfilm men Star Wars episode 9 Rise of Skywalker. Vi skal anmelde. Eh ja. vi så ikke den sammen, men vi såg den kort tid i går nå. Jeg i tenkte på deg, men sikset såg jag så bra at du tenkte på meg. <laughs> ja. Uh, men eh, så den også i jule. Eh, og altså, jeg så den hvor var det? Jeg så den Stevanger. Du så den kanskje i Sandnes? Det gjør jeg. Ja. Eh, var det full sal? Ja. ja. Så på en måte forholdet var jo lagt til rette for en god kinoopplevelse. Ja, absolutt. Ja. Jeg hadde med meg smågått. Eh, jeg satt der med vennene mine. Eh, jeg hadde prøvd å ikke Uh, lese så mange nyheter uh, og liksom, og, og sett så mange trailere for jeg mm. prøvde liksom å gå inn ganske sånn upåvirket da uh, men jeg har jo jeg hadde jo fått med meg at uh, kritikk og nannemendelsen var litt sånn blandet uh, var de blandet? Ja. Uh, ja, det blandet? ja det var noen som likte den og så var det noen som ikke likte den uh, ja og det var liksom, jeg prøvde liksom å, å gå inn der i hvert fall altså det er alltid vanskelig å være helt blank men jeg tror jeg håpte å liga jeg gikk inn der med håp om du kan si det for, for Star Wars er jo spesielt for meg og sikkert for deg også, det er noe vi har vokst opp med det skal liksom være noe litt sånn magisk og jeg ønsker jo ikke at Star Wars skal være dårlig selv om det finns en del dårlige filmer, eller mindre gode kall det hva du vil ja. eh, men jeg håpet jo at det skulle være bra film eh, og ja så begynner vi den rolige teksten og sangen eh, hva tänkte du med en gang, Jokka? nei, da tenkte jeg yes, ja. dette star oss ja då var jeg hjemme ja og jeg, jeg hadde også gått inn med den Jeg vet at Star Wars er et fenomen som startet for lenge siden mm. Og folk skruer forventningene I taket Og det veldig mange glemmer Er at første gang de så Star Wars, Så var de 7 eller 10 eller 12 år gamle mm. Og de hadde ikke sett noe lignende før Og den gangen Gjeg de en helt uten forventninger Ja Og når du er yngre, og du har sett mindre, og fantasien hjelper mer til så blir det alt bedre mm. og når det kommer fortsattelser når det kommer remakes av ting du digger som liten, så blir det stort sett alltid dårlig mm. for, for du er ikke det her du er ikke det barne som bare lever deg inn, godtar verden på de premissene du får servert og digger det mm. du er litt, litt kresen ting er ikke så magisk lenger, rett Nei. Uh, og stort sett så er det folk oppe og sier de gamle var alltid best <laughs> ja. Så jeg tenkte bare Nei, jeg skal ikke være han fyren der <laughs> okay. ja. Jeg har sett de gamle filmene Når jeg var liten, jeg har sett de når jeg var voksen uh, De gamle filmene er ikke perfekte mm. Kanskje vi skal sagt Hold dere fast før jeg sa dette ja. <laughs> Men det är bra ja. Hvis du tar de for det de er ja. uh, Og det tänkte jeg det inställningen vem till 9 och. Ja. Så ja, det var väl ingången vem till filmen. Mm. Och du du var uppdaterad på alle de forige filmerna. Nej, jag hade inte läst upp igen Lore eller. Nej men du du liksom visste hur den forige slutar och uh... eh Ärsson någon lund? Ärsson någon lund? Ja. Jag har inte sett hans solo. Nej, jag trodde inte det var nödvändigt, men det er, jo, det er jo folk som På en måte ikke helt Er sikre på hva Star Wars er for noe Eller ikke har sett På en måte hovedfilmene Eller de, har, de mangler kanskje en eller to filmer Og som går i et sånt Ja, jeg skal bare se en underholdende film Star Wars betyr ikke så mye for meg ah, ja, nei, nei, Star Wars betyr mye for ja. meg For all del, og jeg har jo sett de andre Jeg vet hva som skjer ja. For jeg, jeg, jeg tror jeg så den med folk Som på en måte var litt sånn I forskjellige ender av uh, skalan. I forhold til hvor mye du sett og hvor du i det. må være interessert. Du kan ikke hoppe i Stavos episode 9 og lure på hva <laughs> ja det tror jeg kan bli litt mye. Eh, uh... ja, hvorfor står de ikke inni med sverden? Ja. Ja, nei, du kan ikke det. Mm. Og jeg var lagt litt motsatt skrudd i sammen, husker jeg ifra... Jeg trodde deg og andre jeg med etter syv og norten. Ja. Jeg var litt skuffet av syven. Mm. Synes han var bedre andre ganger jeg så han enn første. Ja For jeg hadde ikke helt sett for meg hva som ventet meg Og jeg likte åften veldig godt Ja Den så i to ganger på kino faktisk Jeg så synes den var like bra begge gangene ja. Uten at jeg kan si hvorfor Men den ga meg en veldig god følelse Ja, så jeg likte, bra Jeg likte slutten med Luke, jeg likte snakk om kraften Jeg likte utviklingen som skjedde i åften altså ja. Og jeg de små humoristiske innslagene av de ulike verdenene du fikk se der, og jeg synes blandingen, alt var veldig fint i åten. Nå, eh, nå, merker du kanskje at nien eh, var annerledes fra åten? Ja, det gjør jeg. Eh, for vi kan liksom, vi, altså, må jeg bare si med en gang at vi kom til å røpe filmen, så hvis du ikke sett denne, så må du gå og se den. Men, uh, men altså, episode 7 var jo regissert av J.J. Abrams, uh, som jeg kjenner at han har vært innom Alias og Lost, eller mye sånne rar mysteriegreier og Star Trek. Uh, så der var liksom, det er på en hans stil. Og så kom episode 8, uh, som er å Ike fick ju käms så lagt han. Uh, men han tog den historien tog i alla fall en helt annan riktning. Ja, den läckte väldigt gott. Och nu igen, ja, nu var filmen på måte, i JJ uh, Abrams eh uh, sina händer. Så då kände jag at 7 og 9 hängde sammen, og 8n i for lite för sig själv. Uh, så det när när på mode Og dette märker jag når jag såg filmen att 9 på mode tog opp tråden igjen, der syven sluttet er, men ikke, ikke der åtten er. Åja, gjør han det? Ja. Øh, eller på en måte bare følelsen og stemningen gjennom filmen, og måten filmen er bygd opp på. Uh, ja, det var i hvert fall det jeg øh, satt igjen med. Ja, dette visste jeg faktisk ikke at jeg hadde ulike regissører. Mm. Men jeg synes syven og åtten var veldig ulike da, før jeg gikk inn inn igjen. Ja. Og det som irriterte meg litt med syven, er nok litt det som jeg synes irriterte meg med nien. Ja, ja. Så hvis de har samme regissør, så gir de jo mening. <laughs> eh, hva var det, det så? Det var at... ja. tempoet som ting blir introdusert i, ja. bare litt preget av å være en Simpsons-episode. <laughs> ok. Jeg håper hver den tilgir meg, men liksom, ja, nå vi vise deg veldig mye på kort tid. Ja. Det skal være mye punchlines, det er ikke noen oppbygging, det er rett på sak hele veien. ja. Pau pau pau pau pau. Så man kan ha 7 minutt på seg och inte törra ta sig lite tid. Ja. Så det, det blev lite sån heseplesande eh banan till vaktig. Mhm. Och det likte jag inte. Ja, och det det såg du i 7:an og det såg du i 9:an. Eh, jeg så det nok i 7:an var det max starkare i 7:an, men lite samme känslan i 9:an också. Ja. Eh, men ofta syns jag tog sig tid eller öch presenterade det på ett annat sätt. Mhm. Du var ikke så galt i nien som i syven. Mm. Men med litt til ja, det samme preget. Ja, det du peger nå, eller det du påpeger nå, er en... Det er som er veldig... Det, det er mange som har sagt akkurat det samme som deg. Det at han, J.J. Abrams, han er veldig flink til å lage, kan du si, action-dreve sekvenser. Ting går så sinnssykt fort, og folk ja. prater i munnen på hverandre, og så er det bare... Kjø, altså toget går, eh, og du får ikke tid til å få med deg samtaler, eller at, at ting på en måte synker litt, fordi det, toget, det kjører så sinnssykt fort, og det er så mange explosioner og laser, og, og det er sånn kinetisk og frenetisk, at du tror du ser på noe, du får en følelse av at, og dette var actionfullt, dette var spennende, her skjer det så mye, men det er egentlig veldig det er substans, det er liksom, det, det er bare, det går i 100 kilometer i timen, og så får du ting med deg, og så ja. er det bare sånn, åh, hva skjedde nå? Åh oh, ja, ja, ja, ok, ok, ok, ok, jeg vet ikke, altså, du får ikke tid, rett og slett, til å ta in intryck og la folk, kan du si, ha en samtale om ting som er viktige. Ja, men det var en veldig god metafor, for det føles som et tag.. ja. Og du får ikke denne her. Altså jeg tror ikke min egen fantasi rekker ikke å bearbeide det. Ja. Og då er det kun Abrams som får lov å fortelle meg ting. Ja, ja det er akkurat det. Han på, på en måte er ja, nå ska du følge dette, nå ska du følge dette, ok, det er ikke tid, vi går videre, sant? Ja. <laughs> uh, ja, veldig hektisk, og det er nok derfor uh, han, han slår meg som liksom litt litt dårligere. Ja. Jeg skjønner. Uh, uh, og forrige kinofilm jeg så, tror jeg var Joker'en. Ja, den er jo veldig annerledes sånn at, Ja, det blir bare Det er Disney-tog da mm. Et eksempel på dette toget Som Tuto kjører av gårde er jo Chewbacca Som med tror Et øyeblikk Er død Ja, og det er ganske sykt ja. At Chewbacca skal død Og, og, og vi, vi som På en måte ser på Vi får ikke liksom Fordøyer dette helt Uh, og vi ser liksom at Hooray, som på en måte trodde at hur gjorde dette, det var hennes feil, hun også blir litt sånn, å oh, så er det liksom scenen over, og så bare må det, så er alt over, og så plutselig ser man at Joey han fortsatt leve. For det, ja. det hadde ingen konsekvens, alt det som skjedde, det var liksom null gjort på null kommer niks. Ja, det er sant, hadde de ventet lenger og dvelt litt mer ved den avgjørelsen der. Ja och til till med har tagit några dumme val för det är ju när var emotionellt utav spel. Ja. Så var det var kulare. Ja. Ja, For det för tyngde. Det ger liksom en konsekvens av hennes handling av at på hur mode sträck ut och eller brukte en eh sån kraft från den onda sidan mm. Folk får inte konsekvenser en em emosjonell konsekvens, kanske Fordi, nei, nei, han er Jordan. Altså, han var tilbake, det var ikke det allikevel. Flott! Oh, ok, toget går videre, sant? Ja, ja, men det er noe med det at jeg sitter igjen med den grunnleggende følelsen av at dette er baneteve. Ja. ja, for, for, de, ja, for de, det er liksom Simpsons. Her, her har ikke vi tid. Vi skal videre. Eh, ja. og, og, og for eksempel det at uh, C-3PO måtte nullstille minnet sitt for at uh, han skulle kunne tolke en Sith-dolk ja. Det var sånn Å, jeg vil bare huske vennene mine Ja, sånn, ja Det er jo bra Det er en bra, altså, det er bra scene det hans, Dette siste gang han kommer til å se vennene sine øh, Tenker han Og Han vil på en måte ta inn seg Han vil, over, han vil huske dette Øyeblikket Men til slutt så får han vennene tilbake det, det har ingen konsekvens Det gir alltid greit ja, det er sant det, det var en väldigt bra scene. Ja. Og så hjelpte litt at han ble en gullfisk etterpå, hilste på alle på ny. Ja. Og sa dette med en første stjernekamp, eller noe, en <laughs> første skytekamp. Ja. Um, og, og det letta litt på stämningen och det var litt bra. Men så plutselig så, så var han jo fin, ja. Ja, så var han jo fin igjen. Eh, ingen konsekvens. Ingen emotionell tyngde. Det er jeg enig i. Eh, um, det var liksom... Åh, åh, åh. Självklart Ray, hur dreper ju Kylo? Eller Nessen. Men så tar vi helbredaren för sån. Okej okay då. For det trodde jag liksom, "Åh, oh, det är slut hans historie. Ja. Men nej, hur tar liksom vakna, alltså hur hjälper han igen? Och det var, "Okej, okay, går det han? Hur kan han bli Jedi kunne kunna hela så?" Jo, men, ja, men akkurat det tror jeg likte, faktisk. Ja. Det var kjekt å se noe nytt, hvis J.J.R. Ja. Ah, mind ja, den er jo svært svinging. Og, den er ofte brukt. Og hvis kraften er det som gir liv til alt, så jeg, akkurat det likte jeg, faktisk. Ja. Selv om jeg sier jo at jeg også forer dette problemet med at ting ikke var konsekvenser. Ja. Men jeg synes nok at Kyder Ren, jeg, jeg likte ikke Trynebarn i øken i 7-en. <laughs> Ja. <laughs> det er ikke vondt ment, men jeg var en suttrekropp og en dårlig skurk. Ja, jeg tror det er litt mening også. Ja. Men ja, du skal ikke... Ja. Altså, han, han skal jo ikke være ond-ond. Fordi han er jo utilstrekkelig i forhold til... Han klarer ikke å leve opp til forventningene av å være eh, barnebarn til Darth Vader. Nei, og det er det jeg synes nå gjennom å ha sett den tredje filmen med Hanni. Mm. Så synes jeg han var... Jeg tror kanskje han gjorde den beste jobben i hele filmen. ja. Jeg likte han veldig godt nå. Ja, så bra. Og jeg synes hans historie og hans kvaler og hans kamp og hans vendepunkt det synes jeg var troverdig. Mm. Uh, og det er noe som tar tid å bygge opp og forstå den konfliktfullte delen av, uh, av han da. Mm. Uh, av Kylo Ren. Idiotiske navn har han også. <laughs> Men, ja. ja, alt galt liksom meninger. Han synes jeg fikk lov til uh, til å formidle ting i et passende tempo her. Ja, jeg tror kanskje de scenene med han var de som var mest uh, der han fikk pusta ut. Uh, der, der du faktiskt prøvde skulle se en utvikling, eller at du skulle se at han uh, sleid med valget sitt. Uh, I motsetning til alle andre karakterer som bare liksom gjorde sine ting. Eh, det är jag lucky. Ja. Det vet hur de vil Ja. Ja, så jag likte han Kylo Ren eller Ben Solo. Eh. Jag gillade Jag kontakt med honom och kontakten och og... Ja. Ja, jag det där jag altså. men, men det jag inte likte var att på något i fallet eh uh, Altså, nå, nå, hvis vi ser på hele den nye trilogien, eh, så, så var han alltid, han vippet liksom alltid mellom to sider, og det er jo liksom en del av poenget, kanske, at han aldri har klart helt å velge en side. Mm. Eh, men det liksom, i, i syven, så var han på den onde siden, på åten så sa han, nei, liksom alt dette, ond side, lys side, mørk side, alt er bare tull. Vi må skabe vår egen retning, sa han i åten. Ja, uh, men i, på nien, med en filmen startet, så er han sånn, ok, jeg går under igjen. Uh, hva med liksom den der, det at han skulle bane sin egen vei? Uh, det synes jeg på en det ble null gjort litt, og plutselig så skulle han være ond igjen, og drepa Rey. Ja, han skulle ikke drepa Ray. han skulle jo, han prøvde jo å overvise henne, men, det, ja, jeg var bare sånn, det skulle ikke mye til før han var sitt gamle jeg, følte jeg. Akkurat hadde jeg glemt ut at han snudde så mye i åten. Ja. For han, han, altså, han var ju med på å drepe sin gamle lærmester, Snoke. Ja, stemmer. Men så møtte han Palpatine i Bynsavnien og bare, ja, ok da, liksom, er du en ny Snoke? Ja, det er greit. Jeg skal høre på deg da. Hvorfor gidder det? Nei, det er sant det. Ja. Men ja, jeg vet ikke, han har jo ikke hatt lett for å bestemme seg da. Nej. Han har begge sider i seg. Ja. Og Darth Vader var jo helten hans. Ja. <laughs> Og han ødela jo hjelmen sin i, jeg tror det var åten. For da var han lei liksom av å, av, av, han var lei av å ikke, det liksom, å, å leve opp til forventninger. Så da tenkte jeg, ja. ok jo, du skal være din egen, Man Du skal ikke velge enten lys eller mørk siden, du skal være deg selv. Bra! Men nå, så, i, i nien, så lager han liksom... Han tar hjelmen sin og støper han igjen, og så... Ja, men alt dette i orten ble jo nullgjort, da. Ja, det er sant det. Eh, og så tok han, altså, altså, tok han opp hjelmen sin igjen, og så skulle hun høre på Palpatine. Og det at Palpatine kommer tilbake er jo også litt sånn... Eh, hvor kom den fra? Eh, han er jo dritkul, da. Vi så god ingen hint til det i syven eller orten. Nei. Uh, så og det är världens kulaste skurk. <svart> jag vet inte, jag glickar inte alltså. Vad gamla kaller? Ja. Alltså lyner du där fingrarna på? Ja, det är ju som det är akkurat som i kan jag säga i gamla Ja, jag i han är helt fantastisk. Jag jag frågade liksom hur fram han kommer att väga. Nej, det gör sig det. Jag jag han är bara över under. Han är det. Åh, ekel och vämmelig och og... <svart> Magiske? Ja, altså på en måte... De trenger han, ingen unnskyldning for å han på lærheten. Det, det han gjør er jo på en måte uberundt, og de, de trengte en sånn ny unning. Fordi Snoke var jo bare en klone, eller en eller idiot som har grodd inn tank, eh, virket det som. Ja. Og det er liksom Palpatine som står bak hele greia, uh, spoiler, eh, og spøyler den. Og... Ja, hvorfor er det jeg sko med dette? Øhm... Um, og han er jo manisk og ond, og, og han fortsetter liksom det han slapp. Uh, men han, han er ikke særlig smart, føler jeg. Nei, han, han trengte jo noen da. Han var jo nesten en spøkelse. Uh, ja, altså, det, det var ju ikke mye liv igjen. Uh, ja, han trengte jo uh, Kylo. Men hvorfor bare sukte ikke han kraften ut av Kylo da? Nei, vet jeg ikke. Uh, altså, han tog en sånn del rare avgjørelser, uh, og det at uh, han ville til slut bli drept av Ray for at hans kjele skulle gå in i hennes kropp, var, det, var ikke det planen hans? Ja, det var noe sånt. Ja. Men jeg vet ikke hvor metaforisk det var om faktisk han ikke likte i hennes kropp, og at han da styrte hu, eller om, han, om da ble hun bare ond. Eh, men til slutt så tar jo han kraften, livskraften, ut av de to unge, noe han egentlig burde gjort på en måte til å med. Men da, da hadde han de samlet, det var jo et poeng. Ja, ja det hadde han ikke opplevd. De det er sant. Uh, han gjelder ha kraften fra begge de to, for de er vel de to sterkeste skapningen i livet, sikkert. Ja, det tror jeg. De, de, de bekalte et eller annet sånn diode del et land annet sånn greier. Uh, ja, og de to kombinerte hva ideen trengte. Ja, men, men det... Var det planen hans? Eller skulle han egentlig bli drept av Rey? Uh, altså, improviserte han? Eller hadde han en plan fra dette? Ja. Uh, og det, ja, altså, jeg... jeg, jeg ja. Pelt for tinn sveier er jo uransakelig. i alle dag klarte han å lage hundre... Var det tusen sånne star destroyers med... Uh, alla hadde sånn en uh, Death Star-stråle på seg. Ja, ja. Hvordan, han, hvordan har han resurser till dette? På en sånn en ja, ja, så det øde planet? Det er jo hemmelige sittplaneten. Ja, altså... Det er jo det hele rådet med sånne kaklende gamlinger å Ja, ja, det var en sånn hel gjeng av dem. Jeg vet ikke om det var bare... Var det folk som satt der? Jeg, jeg er usikker, al altså. Alle forsvant, liksom. Eller om var under, eller? Ja, ja, ja. Eh, så sier han sånn, I am all shit! Øh, så. Jeg måtte le litt, da. Ikke, ikke høyt, men... Jo, men han er morsom. Ja, han, en han er litt sånn morsom. Jeg vet ikke, men jeg, jeg, jeg var ikke redd, han. Jeg var litt bare sånn, din gamle idiot død. Ja. <laughs> jo, men han, han har hatt kvaliteten ved seg hele veien. Ja. Jeg synes, det er så fantastisk. Ja. Um, han ler og skyter jo ned alt som finnes av romkipen de har strålene sine er Hvordan er klarer han det også? Det er liksom masse sånn nytt, sånn, ny kraft Og nye egenskaper som kommer litt sånn Oi, jeg visste ikke det gikk han Han har alltid vært ja. en sånn super ond Utrolig sterk type ja. Du skal være redd han ja. Ja. Han er det monsteret som ingen kan ta liksom Ja, det er monsteret i skapet eller Hva vi kaller det? Ja, og han var ikke død den nye gangen heller. Uh, Kanskje yeah. han er det nå da, men... Ja, du de vet det aldri. De, altså, alle trodde han var død i episode 6. Mm. Uh, men nei, han kom tilbake. Og, og det jeg tror er feilen med den nye trilogien nå, er at det var aldri mening at han skulle komme tilbake. Jeg tror ikke de, når de skrev syven, så tenkte de ikke, ok, vi skal vi skjule Palpatine i bakgrunnen der, og i nien så kom han tilbake. Jeg tror, jeg tror ikke det var planlagt. Nei, det kan han si tror kanskje det er noe, Guy. Ja, for jeg tror de skrev syven, og så tenkte de, ja, vi ser hva som skjer, så kom åtten, og den historien tok en helt annen vending. Mm. Og så kom nien, og så tenkte de, ok, nei, nei, nei, dette ble litt for radikalt. Uh, fansen var jag om borde på 8, då tar man 9:an och så tar man från den, den god gamla Star Wars-recepten med en Death Star og med Palpatine, eh uh, lightsabels, yada yada, okej. Okay. Guld. Eh uh, Ja, så de körte en formel, de körte den där Star Wars-formeln igen. Det var formeln. Eh uh, Och det måste du regna med uh, med tanke på att detta er en industri. Ja. Och en märke og och det kostar laga detta. Ja. De skal mest mulig penger fra filmmedelsen. Ja. Og det, det visste vi på forvandring. Ja. Uh, det er ikke kunst prosjekt i Star Wars. Nei. Uh, det er business. Ja, jeg vet ikke. Altså, det er jo det. Og de, de, det er kanskje litt dumt at de følger form, at det blir så forutsigbart. Ja. Uh, men jeg, nå har sett en episode av Mandalorian, uh, som er en Star Wars tv-serie da. Har du tilgang på den nå? Uh, ja. <laughs> okay. Se noe, man. det er jo Disney Plus-greie, og Disney Plus ja, ja, ja. har ikke kommet til Norge, tror jeg. Uh, Nei, det har helt sikkert har ikke kommet til Norge i uh, Men hvis du... Kjenner en venn? Ja. Men uansett, Mandalorian episode 1, når jeg så den, så tenkte jeg, wow, kult. Star Wars er kult. Star Wars er litt frest, og litt sånn, for den har et veldig så sånn lite fokus på En person Og du trenger oh, ja. treng ikke liksom De store ekspresjonene for, for å fortelle en god Star Wars historie uh, ja, men der har de råd til å ta sjanser Ja Mindre tv-serier som ikke bærer navnet det hovedserien Ja Ja, dessverre uh, Men Det kanske ikke det med episode 7-8-9 Ja det må, det må følge formelen ja, altså, da blir jeg jo litt sånn bekymret for fremtiden til Star Wars film og hvis hver en altså, nå, nå sier de jo at Skywalker-sagene er over neste film, den skal ikke ha Skywalker i seg i hele datt. men skal det også være en, en Death Star der, skal det også være en eller Jedi som står mot en eller Sith og en eller annen mørk liksom, ond fyr som står i bagen og trekker trådene vi har sett det før Altså, nå prøvde jo Orten å ha en litt sånn annen vri, da. Men mm. det, det likte jo ikke mange. Nei. Så jeg føler liksom det er litt sånn... Star Wars er doomed if you do and doomed if you don't. Ja. Ja. Hmm. Men, jeg har et sånn historisk spørsmål, hadde gå i. Ja. I slutten av filmen... Det var litt kult, synes jeg at Rey faktisk er, er en halv på tiden. Ja. Albertin. Kjempegult. Ja. Uh, og det var, en, det var en twist jeg ikke så. Ja. Uh, ja, ok, ja. Hva? Men så Kan du seg bare en Skywalker. Ja. Hva greier? <laughs> kan du bare kalle seg en Skywalker? For det skulle jo være Skywalker i saga. Um, ja. Det er en Skywalker. Jeg, det, sånn som jeg det, og folk tolker det jo i, i sånn så de vil. Ja? Jeg føler at hun tog det navnet fordi hun på en måte ble adoptert av Skywalker'ne. Både Luke og Leia. Men hun hadde jo gode foreldre. Ja, men Og de har Pelpertins. De var Pelpertins, selv om... Ja. Uten krefter av en annen grunn. Ja, nei, ikke spør meg hvordan det henger sammen. Så flygte jeg fra egen far eller ja. stefar da? Uh, nei, sv svigerfar? Ja. Ja. Jeg forstod ikke hvem foreldrene heller var. Nei, nei, altså... Hvem av de hadde Pelpertins senior, Kakelemann, som far? Uh, det, det vet vi jo ikke. Eh det är inte partner tror jag tror han Kackelmann fick är ett barn. Och det ja. barnet hade en eh, partner og de fick Ray. Det de ikke liksom onde, og så ville säkert de inte liksom vara onda så provade de ju römma och det gick ju dåligt. Ja, och vem kan med Kackelmann? Nej, det är ingen som vet. det er många som spekulerar hur Katie fick han sig Norge. <laughs> Sant? Ja. Og, og, og folk håper ikke Det var Når han så Gud som en eh, Skrukken eh, pung Han eh. så det som en rosin fint, Ja, altså folk håper jo at det var At, at det var før det Men det er jo hvis du, Jeg tror hvis du ser på en måte I forhold til år, årene som har gått Så var det mens han så Gud som rosin eh, Sånn tidsmessig <laughs> og da synes jeg synd på hvem nå det var <laughs> folk spekulerer ja, det, det veld, veldig fort for meg hun er en perl på tiden foreldrene hadde tydeligvis ingen krefter med måte flykte for han krakler man i crazy ja, ja. og så, men hvem er du? Nei, en egen skywalker ja. for det vil jeg være ja. uh, ting gikk veldig fort der og det er ikke de vil det er ikke meningen at vi skal dvele for mye på det på, på hvem, hvordan Palpatine kom tilbake, og hvem var han sier. Det er liksom, bare sånn er det. Aksepter det. Gå videre. Hva uh, måtte du være en Palpatine da? Uh, jeg tror... Nå, nå igjen, jeg tror ikke det var planlagt når de skrev syven. Heller ikke i løpet 18 åtten. Men i nien så tenkte jeg, ok, ja, hva skal vi gjøre med hod her? Palpatine. Det er, det er en grei måte å, å løse det på. For i åtten så sa jo han Kylo Ren til... Uh, han sa til Ray Foreldrene var ingen folk De var nobodies De bare ja. ga i vekk for uh, penger Altså, ja, hvis det hadde vært sant Så er jo det folk får vite greit Jo, ja, de var jo nobodies Virker det som i tilbake i blikket ja, men, men de heter Palpatine Ja, ja da er de ikke de nobodies de er, jo, de er jo sønnen eller datter Og til verdens mektigste og ondeste person ja. så jag tror det hänger ju inte samman, men Nei, akkurat det hänger faktiskt inte samman. Ja. Så, så ja, eh någon, alltså jag har läst på nätet at någon säger at hur borde heller kallat sig eh uh, uh, Kenobi kanske? Uh, eller eh uh... hur fucking Obi? Nej, jag vet inte för tror det var fördi för uh, det är sant. Hur har jag så mycket med hur har jag inte så mycket med Kenobi och gör men jeg tror det på et tidspunkt så ble det spekulert at hun var datteren til Obi-Wan Kenobi. Men nå viste det seg at det ikke var det da. Det hadde vært kulere. Ja. Men noen sa at, noen skrev at hun burde heller kalle seg Palpatine, men at hun burde liksom gitt namne eller det, den slekter, en, en ny start. Ja, det var det jeg tror du skulle ja. si, så det. Ja. Jeg en Palpatine og er det. Ja. Men hun på en måte Hun tar seg Skywalker og, Ja, ja, ok da, det er jo en måte Å gjøre det på, det er ikke alle som Var enige i det Og det var heller ikke mange som var enige Eller det er ikke alle som var enige I at hun på en måte Dro tilbake til Tatooine og gravla Disse lightsaberene På den farmen Lightsaberene til Luke og Leia? Ja, de ble jo gravlagt i, Ved denne bondegården som var på lett. Uh, ja, stemmer uh, Og, nei, nei, nå husker jeg at Hun, hun, uh, hun, hun Rey, hun burde kalt seg Organa, som er uh, Leia Hun ble jo adoptert vekk Til en sånn senatfamilie Ja, stemmer uh, Så hun heter jo Leia Organa Og kanskje ja. at, at Rey burde kalt seg det da Hvis hun var så sterk knyttet til Leia På et tidspunkt ja. Men, ja, ja uh, ja, for, for Leia hadde jo ingenting med Tatooine å gjøre, og Luke, han likte seg ikke på den planeten, egentlig. Nej han ville bare vekk derfra. Ja, han ville bare vekk derfra, så liksom, ja, at du skal liksom vende tilbake der, er liksom det den siste hvileplassen for disse to? Ja, ja, ok da, kanskje. Ja, der det startet en gang. Ja, det var ju der historien startet. Ja. Uh, og det skjønner jo, det skjønner de som ser filmen, men, men det er ikke sikkert den koblingen er så åbenbar eller så logisk for uh, Ray og Luke og Leia. Ja, Nei. Ja. Så, ja. Nei, altså historien henger ikke helt til <laughs> men, men prestasjonene til Adam Driver, er det noe? Ja, stemmer. De er det er gode. Ja. Og jeg synes, altså, hvis vi bare ser scene for scene, eller segment for segment, mm -hmm. så er de kule. Ja. Det er Star Wars-kule, og det gjør litt Star Wars-godfølelse. Ja. action -scenene. Ja. Der er varierte områder, der er et nytt lite dyr så driver hacket, og... <laughs> det er mange... han, han, han er jo søt og løgn. Det, det er mange som likte han, ja. Okay, han Nei, jeg likte han veldig godt. Ja, jeg likte han for noe. <laughs> jeg husker ikke han var veldig god. Ja, ja, jeg likte, jeg likte liksom... Ja, eh, lukken og oppførselen hans. Eh. Ja, veldig. Så og en ny droide. Ja, med cool. sånn en sånn trikantaktig eh, cone face, eller hva man kan anvende. Ja, ja. <laughs> eh. Og landskapene, lokasjonene, mm. kampene, altså alle de små tingene var kule. De hang bare ikke sammen. Ja, og jeg tror kanskje at de hadde masse enkeltsener som var kule, men de klarte ikke helt Eller var det liksom... Skulle de sy si dette sammen da? Øh... Eh. Ja. Det er litt sånn som så du skriver hjemmeeksamen. Ja. Du skriver mye rart, og så prøver du siste dagen å få alt dette til å henge til deg. Så må her i på ting. <laughs> ja. Ja. Det var litt sånn. Ja, det var litt sånn. Det var, det var litt sånn. Uh, og og jeg, før filmen, uh, så hadde jeg liksom lest en overskrift «Derfor kysser disse to personene». Altså, uh, folk av samme kjønn da, så tenkte jeg. Ah, ja. Kult uh, ja, ja. Jeg får se hvem det er Så trodde jeg lenge at det skulle være uh, Poe og Finn mm. For de hadde litt sånn uh, Litt som bromance ah, ja. uh, Følte jeg De kunne gått tatt kyster uh, Ikke at jeg liksom hadde gjort så mye fra til Men når jeg leste overskriften Så trodde jeg at det var de to Men så viser det seg at Helt på slutten av filmen Så er det to sånne folk i baggrunnen det Så vidt du ser det Mm. Då fattar jag inte det skulle vara sån stor åskrift, eller at Disney skulle liksom, ja, med är så progressive Se disse två. det de som står og fejer där? Ja, ja. På den är sandvärlden eller ökenvärlden? Eh, uh, nej nej, det tror det är i den rena Når alle alla oh. og och fejer det stora slaget. Där. Eh, ska man egentligen lämna verket här? Nej, jag tror nej, det var på mode så så väldigt märkvärdigt. Men måten det ble hauset opp på Så trodde jeg at det var to av uh, Hovedkarakterene Ja uh, Men det var også noe rart Jeg synes i filmet at uh, Det virker som uh, Finn Har et eller han skal si Til Ray. Ja Og så Hei, blir nei, det liksom aldri adressert Han er jo forelsket ja, ja, men det ble liksom aldri løst Nei, det stemmer det. var er Og det er litt sånn, eh, hvorfor har du med i det hele tatt hvis han bare skulle si hva du vil si, og later, ja, liksom. Han, han hadde nesten ikke trengt å ha vært Ja. Ja, nei, de tyntrykte nok en litt for møge. Ja. Og da hadde jeg følt var problem med syven også, da, at nå skal vi gjøre veldig fanservice, og alle skal med, og alt skal vi vise. Mm. Så ble det veldig mye, ja, dette, det kommer så hurtig og så kort. Mhm. Men når jeg lener meg i kinosalen og bare tänke drit i spørsmålene, eh, la det bli underholdt, mm. så funker det. Ja. Men stikker du litt dypt, så, så henger det ikke sammen. Det er helt greit. <laughs> ja. Ja. Nei, så alt i alt så, så vil jeg jo si jeg var underholdt, og jeg satt ikke der og på en måte vridde meg eh, av smerte, men jeg tror kanskje jeg håpet at at, at uh, filmen skulle være litt bedre, at jeg skulle på en måte, nå, for nå, nå sammenligner jeg med Avengers Endgame, uh, for etter den filmen, så var, da følte jeg liksom dette slutten på 10 år med superheltfilmer, og alle karakterene fikk liksom sin slutt, og jeg følte det var slutt på en saga, og det var et liksom sånn episk klimax jeg følte meg eh uh, på mode tillfredsställt inte endgame. Ja. Eh uh, men och så Rise Sky också satte igång och var lite sånt. Ah. Uh, Antiklimatiskt kanske. Älltom, sen om det var liksom stor exposion och och liksom Ray liksom I am all Jedi. Ja, men jeg, det, det på något det det påverkade mig inte. Jag satt ju där bara och fick liksom gå, gåsehud när det ser tusen visa av kibor dock upp. Eh, oppe i, i himmelen. Nej det er sant. Eh, var sånn, skjedde å, ja. for mye i forkant. Ja, ja. Eh, så, så det var et land annet der som bare skurret på en måte. Jeg, jeg satt ikke der og ble 100% revet med. Nett sånn. Hm. Mm. Jeg, jeg tror han, kanskje han skal ses en gang til, altså. ja. Ja, jeg skal jo se den en gang til. Ikke på kino, tror jeg, men jeg skal jo se den en gang til. Jeg har faktisk fått hvis jeg får meg nå, en type kupongkort for Star Wars-filmer som jeg skal se med damen min. Ja. Så hun har allerede sett episode 4 og i, I Bergen... Um... Og okay, hva er den plassen? I Grighallen i Bergen. Med elevene orkester. Wow. Uh, så den har vi sett. Men nå skal hun tvinge genom gjennom 5, 6, 1, 2, 3 og 7, 8, 9 i løpet av året 2020. Men det kan jo bli kjempebra. <laughs> ja. Jeg sykker ikke mellom hver film som sånn. dyrker. Kan... Vi får se hvor mye hun liker det, eller ikke. Men hun har i hvert fall lov til vekk, da. Oi, oi, oi, Ja kan skippa en i hvert fall. <laughs> jeg grugler gru deg litt 1 eh, og 2 og for de er jo litt spesielle på kresen sånn måte. Ja, det er det. 3 er ganske grei som seg. Ja, 2 ja. ja. De har sine særtrekk. Kom ikke så si saida? Ja, de har det. Ehm. Um, ja. Kult. Ja. Ah, ja. Rett og slett. Det var Star Wars. Jeg vet ikke om du har lyst til å en karakter eller ternkast? Vil du være så på en måte endelig? Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Hvis jeg skal trelle en terning, så lander han på en megetrygg firar. Ja. Og jeg synes firar er en god terning. Det er ikke en dårlig terning. Nei, nei, det er sant. Det er, altså, det er bedre enn halvgjort. Ja, det er sant. Halvgjort enn tre år, to år. Ja. Alt det du får er kjempebra. Ja. Synes jeg. Eh, men det skurrer litt i livet så å det sammen. Ja. Og jeg skal ønske at diskusjonen jeg hadde når jeg gikk ut derifra var, åh, kult. Hvordan, hvordan kan hun i familie med han, og hvordan henger det sammen, og hvordan fungerer kraften, sånn? Ja. Men i stedet for så er det bare, hva faen? Det der stemmer ikke. Ja. Hvor, hvorfor prøver de på dette? Ja. ja. Så i stedet for å tenke, hvordan kan dette henge sammen, kan betyr det? Så er det bare sånn... Nei, nei. Ja. Det er da vel at det er for tunt. Mhm. Ja, så i stedet for at jeg ble sukt inn i verdenen, så bare ødelegger de litt troverdigheten til sin egen verden. Ja. Og det er det som gjør litt, synes jeg, jeg synes det er vondt da. Ja. Hvem var dig? Jo, jeg landet på den samme 4-åren. Uh, jeg, jeg hadde jo håpet at det skulle være en 5-å eller en 6-å. Men når jeg så filmen, og på en måte ting ikke hang helt sammen, som du sier, og det var liksom litt sånne rare vendinger, og eh, så, i filmen, så, så ble jeg på en måte litt sånn, jeg kunne ikke leve meg i filmen, fordi det var så mye som skurra. Jeg ble tatt ut av opplevelsen. Eh, så, så, da, så da enda jeg nok på en underholdende firer, men Star Wars burde jo, på en måte jeg har høyere till det, eh, burde jo være en femmer. Eh, og jeg synes jo episode 7 er en femmer. Eh, så det, på måte, det er ikke mulig å, å, å lage en modern eh, Star som leverer underholdningsmessig og historiemessig, selv om den var veldig lik episode 4, sånn, oppskrittsmessig. Men, men ser vi på de seks moderne filmene, om vi kan kalle de det, mm -hmm. så det de veldig ulike. Ja, det er det. Det varierer veldig. Det varierer ja. innhold. Så et, Jeg er nok ikke overrasket over at han var variabel. Det, det som er problemet, eh, på en måte, hvis vi sammenligner med en annen, på en måte, episk saga, så er det jo disse Marvel-filmerne, de har hatt en person som på en måte har hatt hoved, eh, ikke regien, men han har på en måte hatt eh, overordnet eh, oversikten. Eh, og det har ikke... Star Wars hatt på samme måte. Nei. Det er lappverk. Det er et lappverk. Og det er derfor 7, 8 og 9 er så forskjellige. Eller på en måte at det, ting ikke helt henger sammen i til, mellom filmene. Og hvis de hadde hatt en, en, en, en person med en sånn klar visjon over hvordan ting skulle være og ting skulle utvikle sig. så tror jeg vi hadde hatt en mye jevnere trilogi. Ja, men det er derfor jeg tenker. Jeg tror ikke jeg kan... Ville sagt at jeg forventer en Star Wars film skal være noe annet. Ja. For med de moderne filmene så forventer jeg at Star Wars film som Forrest Gump sier det er en box av kjokolade. Du vet ikke hva det gjør. <laughs> ja, sånn ja. Ja, av og til er det likør og av og til er det nougat. Ja. ja. Og det, altså, etter de fem i filmene så må man ikke bare vende oss til tanken at Star Wars betyr ikke alltid gjennomført god kvalitet. Uh, det betyr set pieces. Ja, det er kanskje en, en god sammenligning. Så bare skru litt forventningen litt rundt, så tror jeg det funker bra, dette. Uh, nå skal jeg jo se resten av Mandalorian, uh, og jeg har faktiskt tron på den serien, altså. Jeg tror ikke den blir bra. Ja, den må du komme tilbake til, når du er ferdig. Ja, uh, skal du også se den, kanskje? Uh, etter vi har slått av mikrofonen og sånt, så må du fortelle meg kort om det. <laughs> ok. Uh, flott. Uh, okay. Da er vi kanskje ferdige for denne gangen. Ja, naja, ja, nå er vi fint ferie. Eh, da er eh, det var jo en flott episode å starte året med. Ja, det var det. Eh, vi kommer til å fortsette å spela og se på serier og filmer. Eh, så då håper jeg at alle lytterne er med oss in i det nye året. Eh, for det blir et kjekt år. Ja, det gjør det. Ha det bra. Ha det bra. Den episodens avslutningssang er selvfølgelig hentet ifra Star Wars, og den er tatt ifra YouTube av en bruker som heter Samuel Kim Music. Denne version er jo basert på traileren, og jeg synes den er helt fantastisk å høre på. Selv om filmen var så som så, så er jo musikken til John Williams og denne remixen fortsatt veldig bra.